Somo la leo kitu chake kinasema kiwa cha somo la leo kinasema vigezo vya kumpata mchumba mwema vigezo vya kumpata mchumba mwema. Hi e, ni sehemu ya pili e, wiki iliyopita tulianza na habari za mambo ya uchumba na kubukasema sasa Ili ni, ni somo ambalo, makariso mingine wawana lipeleka, li kwa vijana walio kwenye uchumba pana. Na kwa kishia, so, kila somo linamfaa kila mtu. Kama mtu wa kwenye uchumba, ana mtoto wake, ana mjuku wake, ana nugu wake, ana mkristu, Yani kila kitu, ili, masomo wa hakuna somo ambalo wazika ni la watu wawili Au kadhaa hapana. Kila somo ni la watu wote. Eh. Kila somo ni la watu Wote Kwa hukiri wapita utujufuza seme ya kwanza Na ile seme ilikuwa inaangalia e, Ni mambo gani ya kufanya Wakati wahicho kipini kinacho ito cha uchumba Ni mambo gani ya mtu anakuwa nafanya e. Na tukawona seme kumba Ni mtu mwenyewe Mtarajiwa Awe yeye mwenyewe anajianda Na sio wakati huo tupe kabla ya hapo e. Na tukatumia seme wa duniani nao sema, Mwambe hanenepeshu siku wa mnada e. Siku wa kuenda kuhuzwa, siku wa kuenda kwenye tukio Usitegemea kwa mba no yataenda sawa e. Mamba ya naanza nyuma Ni kama mtoto mba na tegemea kufa mtiani Haanzi ule, ule muwezi wa mtiani Anaanzi ya kule haripu waza shura msingema Chini kabisa e. Tangu mwanzo e. Lakini hasa kile kipindi cha muisho muisho Kipindi cha mandalizi Tukaona kwamba kwenye somo ilo la uchumba Kwa upande wakike na kiumeni eh, Kwa mba ni nini mtu atakuwa Anafanya Na tukaona kwamba siku hizi watu wana, wanapungia kwenye uchumba Nikipini tu siya kuambia ni kama cha kufraia mapinzi Cha kupea na mimba Kitu ya jabu sana eh. Cha kutembea tembea, tembea siyo leo wako wapi Siju wako, su, wako baharini siju, hapana siyo hapana, Siju wako matumizi ya kabisa hana usia He eh. Toka le jereri ile somo la wiki iliyopita Ambalo tuliona eh, ni kipindi cha kujiandaa. Kama ni mke mtarajiwa binti ajifunze matendo ya kuwa mwanamke ndani ya nyumba yake. Majukumu ajifunze kupika vyakula, ajifunze kutunza nyumba, ni kipindi cha kufanya mambo kama hayo. ana jukumu la kutunza mji. Kama alikuwa mtoto mtoto kijana kijana watujieni aachane na mambo aanze kutulia kusimama kwa baba kwenye nyumba yake. Hiyo ni kipindi cha uchumba. Ito. Eh, sasa leo tunahona kipindi chapi na masomo haya yanahusu pia sio kama ni uchumba ni, Ayo ni mamba mba ya naendelea hata nani ya maisha kila siku ya wanandoa wa eh, Ya naendelea kila siku sio kwamba ya naisha na Baada ya wamefunga pingu Walafu ndo ya pana Kimsingi ndo ya, ya na Anza rasimi Pare ilikuwa kama majaribio sasa naenda kwenye utendaji Ni kama Daktari ambayo ilikuwa na jifunza Udaktari kwenye kipindi kinaitwa internship utaraji anaitwa daktari mtaraji wakati anakuwa anajifunza sio kwa sababu kwamba ndo akimaliza na memaliza kujifunza pana anaanza kujifunza rasmi siku akianza kazi rasmi na anaanza kujua kazi kwa kweli kwa hiyo hii ni maandalizi lakini pia nikito kitu ambacho kinatakiwa kiwe endelevu katika maisha ya kila siku na naelewa hilo somo uniutangulize badayamwa ivyo nitangulia kusema kuna msemo mmoja huko duniani kuna msemo miwili kwa duniani ni nitangulia kusema ni misingi ya somo la leo Msema miwili kwa dunia ya kweli. Msema wa kwanza unasema hivi. Kosea yote lakini usikosee kuoa au kuolewa. Mengine yote kosea. Unaweza ukakosea kuchagua kazi. Unaweza ukachagua kuchagua e, masomo ya kujifunzia labda sijii combination, sijii nini, nimechukua arts. Kosea yote hayo mu anasema. Na wanadamu wanasema. Lakini usikosee kuwa na kuolewa. Na kipindi chake ndio hiki tunachokiongelea. Na anaelewa. Wone msemo wa wa dunia. Na bahati mbaya unzuli mambo haya huwa yanaonekana ni mpaka ya kawaida mpaka atakapomkuta mtu. Eh, msemo wa pili uliokuwa duniani unasema Noah ambaye ndio huo uchumba huo. Ni mtihani ambao unaanza unapewa cheti alafu unaingia kwenye mtihani. tofauti na mitihani mingine ambapo unaanza unafanya mtihani ukishamaliza unapewa na cheti wewe umefaulu nani anaelewa msemo kwa dunia ni si ajabu kwamba mtu anaanza anapewa cheti tangu ndo akishamaliza aingie sasa ingia kwenye ule mtihani yaani kile kimepinda hicho wao msemo kwa dunia mimi na kaihisi mnaweza kwa saa kuwa msingi wa soma la leo eh Sasa tuene katika somo la leo ni nasema vigezo au vipimo ya kumpata mchumba muema. Muke muema, mme muema. Kupi nasema katika kitabu kitabuja mithari mlangu ule wa 14, ano ah, mlangu wa 19, mzari wa 14. Mithari, 14, mzari mwema, Tunasema, muema, mzari muema, harufu sana. Tuene sema muke muema, kwalua nyingine na mme muema. Muke mwenye hekima, mme mwenye hekima, kutoka kwa buwana. Huu msemo... Tuseme unatumiwa una na kila mwananchi Awe wana wamini kristo Awe wana wamini mungu Awe wana wamini wana wamia mke mme, e, Mwenye hekima kutoka kwa wabana Sawa, hata kama watu watu wana wusema Hata wasiwa wamini, wasiwa wamini mungu Lakini hauzui kwa kweli Sama mtazama, uu una unamana gani Uu msema unamana kwamba Ni vizuri na ni lazima na ni muhimu tutumie kanuni za Kimungu haya maneno ya ili kusudi huyo anaitwa mke mume mwema mcha Mungu mwenye hekima atoke kwa Bwana Haweza katoka nje ya kwa ya Mungu ndio maana hayo Ni mzazi upo anaweza kupenda kumuona yake au kijana wake ndoa imemfia Ataumia ataumia Tumia kuliko kama ya kwake mwenyewe. Eh, kwa hiyo e. lazima masome kama ya yasome. Eh. E. Kwa hiyo ndoa ni mtihani wa ajabu kwamba inaanza unaanza anapewa cheti, anapewa hati ya kuhitimu, alafu anaingia kwenye kwenye mtihani. Eh, ni kitu ambacho sasa pia ki, ni, ni, manake ni, ni kitu kigumu kidogo eh kwa sababu kimegeuka kime eh, eh kabla ya kwenda kwenye hivyo vigezo naomba nijibu maswali maswali ambayo huwa yanapita kwenye akili za wanadamu naweza kusoma sasa wewe una gani wakujua haya majibu mimi nimesoma hivi prier hope mimi soma sana na nendao kusoma Nimesoma Biblia, nimepata nguvu za mungu. Nyingi tuza ziko juu yangu na roho wa mungu. Ana nifu, nisha haya mambo. E, na kuna watu uwa wanatwetea ukenge frani na usumbufu, Anataka anze kuhubili Biblia. Na, anaenda nasoma matayo kipande kifrani, anataka kuhubiri Kama huja Biblia, na kuirudia, na kuipitia, na kuitafakari, kusahiri kufunia. mtu mtambaye hajahitimu masomo. Eh, Ivi mtoto ameenda hame ame soma udakitana, hame fika mwa kwa tatu, hame jifunza tu kupima kupi joto. Au kutoa damu. Ana takiu anze kutibu wagonjo? Hapa, anatawa uwa. E, kwa hiyo, kama ujasoma ufunuo, ujasoma Samueli wa kwanza wapili, ujasoma nyakati, ujasoma mazo kutoku, uja, uja katibisha roo mtakatiu katika mashako. Huwezu kakubiri neno wa mungu. Hata, atuwezi, hauke okay, nena kakubiri ukwa matai. Wako, seme za kuhubiri siku nyingi za ajamo. Lakini sio katika mazabahu. Hai? Na wala sio katika. huduma ya baptisti ifb hatuko hapa eh sasa nianze kujibu haya baadhi ya maswali haya yanayouliwa kwa mfano kuna swali linauulizwa kwenye mambo haya uchumba mke mtarajiwa mume mtarajiwa ni nani anajukumu la kumtafuta yule mchumba mtarajiwa huyu huyu binti ndiye anawekafuta yule mume huyu huyu kijana ndiye tafuta yule mke mtarajiwa au ni wazazi wake au ni mjomba au ni shangazi au ni nani jibu ninasema hivi Huyo binti, huyo kidiana mtaraji mtarajiwa mwenyewe Ndiya la kwanza na kutafuta mmi mke e. Vile vile tutayona kwenye Biblia Haina ubaya hata kidogo Kwamba hawa wazazi wako Hawa wazazi wako walio shule Waka kazi Waka nini Hawa ubaya hata wakishiriki katika kutafuta mke na mmi Bado hakuna kosa eh Bado akuona posa Kimsing Kwa hiyo hawa wawili lakini mwenye jukumu kwanza ni yule mwenyewe Lakini ina sharti moja kubwa la kibiblia kabisa na nitafarungulia nitaleta nitaleta nitatumia maandiko kulijibu Linalo sema huyo mke mtarajiwa mume mtarajiwa lazima walezi wako baba yako mama yako au hata kama kuna mtu anetalia kulea ndo uko kwake unatokea kwake yani wewe mtoto wa pale lazima uwape kitu kinaitwa kura ya veto kura ya veto ni ya kusema huyu simtaki basi hata kama umemleta au kareta na wa pili akasema huyu naye simtaki bado ukubali unaweza kasema imetoka twende katika kitabu cha cha kutoka mlango wa 22 bado sijaanza kuhubiri niko kwenye utangulizi lakini utangulizi wa msingi Bwana sema katika kitabu cha kutoka mlango wa 22:17. Sasa asemwa bwana kama magumu sana, ama sio magumu. Tuliza akili yako utaelewa. Kitabu cha kutoka mlango wa 22, kitabu tulikihubiri sio zamani sana. Tuliona huo mstari siku 69 kwa sababu sikua na muda. Leo naomba ni usitize. Kutoka 22:17 Binu anasema hivi. Ikiwa baba yake huyo mwana huyo ni binti akaakata kabisa kumpa atalipa fedha kama hesabu ya mahali ya mwanamwali ilivyo. Yani una ndoa inatakiwa ifungwe kati ya mwanamwali fulani na kijana au na mwanamume fulani. Lakini baba wa yule mwanamwali tena ndoa hiyo ilikwenda imepangwa ifungwe kafisha. Lakini baba akakataa. Akatia veto. Mimi nasema kweli Hiyo ndio haitafungwa ndio sio? Imeandikwa hajaandikwa? Hey. Eh. Na haya mambo hayatakiwi kuwa kwamba kanuni inasema hivi shati hapana. Haya mambo yanatakiwa toke katika moyo wenye nguvu ya Mungu. Ko na umoja na ushirikiano. Watoto wengi ambao na wanakuja kuwa ndio wanatafuta wa chumba wa oma wa Huwa utafutiwa kila kitu na wazazua. Utafutiwa shule, utafutiwa kazi wakati mingine, utafutiwa kila kitu. Utafutiwa sembi ya kufanyia, raba ma, masoma ya kumajaribio na nini, vitu yote. Lakini, inabu huya kwenye suara siji la mme mge, awa usiki, inabu siwa zuri. Lakini tunaangalia kipipulia zaidi. Mtana zaka sema, haa, iyo haijatosha. Wato ina kwenye kitabu chayisabu. Ntaenda nta haraka kilogo. Biblia inasema katika kitabu cha hesabu mlango ule wa 30 mstari wa 5 anasema hivi therathini, hesabu uliko kutoka utaruka e, kitabu cha mambo ya walawi afu kwenye kulia kwako kwa kutakuwa na kitabu cha hesabu kitabu cha nne kwenye Biblia kabla kumkumbwa la torati pale 30 Biblia inasema mstari ule wa wa 5 anasema hivi lakini kama huyo babae akimkataza ilikuwa amenzia nyuma nitaeleza akimkataza siku hiyo aliosikia na adhili zake ziwazo zote wala vifungo vyake alivyovifungia nafsi yake havitathibitika na Bwana atamsamehe kwa kuwa babae alimkataza yani kuna binti hapa alikuwa kwa upande wa vijana by alikuwa kama ame, ame kuna maamuzi ameyafanya kuna vifungo amevifanya kuna maagano ni kama ni kama ndoa vyevi vye. lakini baba akakataa basi ivile sema huyo hicho hayo hata Kwa kwa hilo magano, mungu wa na anayatafuta magano ya timiru. Kia gana na kuwa lazim. Lakini na sema, iwapa taingiria, baba kaingia pale. akasema sema, haya magano ni, ni, meana, ni mea kataa. Ni mea nullify. Ni mea, futa, ni mea Basi mungu wa na sema, anamina mkono. kwamba mba, ya mebatirika. Kwa sema baba hu, amekataa. Lakini, ya li, wame ingia, ya li, wame chagua, ya magano, ni ule vinti. Ni ule swali Kwa hiyo, kimejibu sari ya kwanza. Sari Ni umri gani sahihi Wa kuwaa au kuolewa Jibu ni nasema Na nitatisipisha ki Biblia Biblia haijaeleza Umri wa watu Kuwaa na kuolewa Na sababu ni kwamba um, Maisha ya wanadamu hubadilika Kuna kipindi watu walikuwa naishi miaka Miaka miaka ishirini kawaida kapsa Sikuizu watu na zeka na miaka sitini Zabini, temanini Kwa hiyo mungu kweka, na Biblia yupo miaka yote Kwa hiyo hakuwa mungu hakuweka kipinda Kina meweka maneno fulana mayo Yanakuwa kama vipimo Mungu katika kitabu cha misali Kwa hiyo hakuna umli maalum Kwa hiyo miaka 27, 28, apana Lakini kuna kitu kasema pale Misali 5, 18 kusoma kusama Biblia Misali 5, jibu Ghibli nasema kivi Misali tano, kumina, nane. Na nitaenda katika zaburi Tawoto mefunga choki pengere Tuleenda kwenye pengere Misali 5, Biblia nasema kivi Dari 5, Eh? Ya, anasema chem chem yako ibarikiwe nawe umfurahie Muke wa ujana wako. Leo huku na hata anatafuta mke ana miaka 35 40. Huyu si ujana huo. Biblia imejibu haja jibu. Mijibu. Biblia anasema kwa hiyo tunaona kuna mke ujana. Anasema anasema katika kitabu cha Zaburi 127 kama ulikuwa kwenye misali Rudi shoto kidogo kuna zaburi eh zaburi ya 127 bibili anasema hivi Okay stafu wapo anasema staff na zaburi ya 127 kwa je namuda msari wa na sema hivi kwa sio somo lake sio sehemu ya, ya somo kwa sehemu kubwa anasema msari wa nne anasema wana wa ujana nani anatuma neno wana wa anasema ni furaha kwa mzazi kwa, wa, wa, kwa kufurahia wana wa ujana maana yake ni ujana leo hii uzoe unaonyesha kwa kuona lakini pia wakibibria ndoa nyingi zo fungua mtu amezunguka huko amemaliza maliza kila kitu amekua, ame hame hamefanya kila kitu cha duniani badai kwenye 30 na ngapi huko 40 na 30 anasema naenda kuolewa naenda kuo hiyo sio ndoa ya kibibria yae yani ameshamalizana na dunia kote. Na dunia na kwaambia, lazima kwaza upitie, pitiye kote, ulinganishe, ulinganishe, ulinganishe, apana. Iyo ni ya dunia, siwa abu. Amen. Amen. Amen. Amen. E, kwa hiyo ndoa za uzeeni, ya uza ukubani, kidogo, nyingi isimekufa. So, hiyo ya tatu nanaamwisho, ninasema, nje, uchumba, unatakua udumu kwa mdagani. Biblia hajaereza vile vile. lakini uzoefu wa na nini wa sio maelezo lakini ni kama kwa mamba alivyoendelea eh uchumba unaopungua miezi sita sio uchumba wa maana na uchumba unaozidi mwaka pia sio sahihi kwa sababu uzinifu na ushirati na uchafu mwingine. So, Unatakiwa uone kifindi kizuri lakini uweze kufanya kazi miezi sita mpaka mwaka si ndio kwa maandiko hapo. Hem tuende katika hoja sasa. Nitaangalia hoja mbili. Vigezo vya kumpata mchumba mke mwema baadaye nitaenda kwenye vigezo vya kumpata mchumba mume mwema. Amen. Amen. K. Ehm um, ili somo imenyangwa juu ya somo lilo Kwa hiyo mtu anayesoma hili somo ni vizuri ajifunze na lilo lipita. Kwa sababu eh tusiweke vigezo, tusiweke mbele vipimo vyako. Hapana, kuna vitu vya kufanya yani utaratibu wa kuenenda eh Siyo kitu cha kufanya namna ya kukifanya namna ya kufanya tulifundishwa kwenye so, wiki iliyopita namna ya kufanya mienendo utaratibu njia za kuenenda sasa hapa ni vipimo ni vigezo eh eh kitu cha kwanza nitangulia kusema ni, ni eme tufungue watakatika kitabu cha mithali mlango wa 31 mlango wa 31 wa kitabu cha mithali ndio mlango wa wa kibiblia kabisa unaojulikana kwa wasoma biblia unaoitwa mlango wa mke mwema Arika Amerika ni mlango wa siasina moja kuta misali misali, sari siasina moja. Hiki ni tutachambu, tut, tutanyofua baadhi ya misali, sawa so tusikau biri mlangoote, tutu tut, kwa mlango wa siasina moja misali kumi, M misali mlango wa siasina moja mseloa kumi biviria kama hivi. mke mwema ni nani awezaye kumwona maana kima chake chapita kima cha marijani sio funga ndoa hii mstari wanaitafuta wana, kwenye biblia wanaigugo. google akishamanesha hui kwenye kadi za, za za nani za za, za mialiko sio matumizi yake matumizi uh, huu mstari inasema hivi mke mwema ni nani awezaye kumuona. kwa roho nyingine hawapo wapo sio wengi eh Ni sana nitoke kusema, niseme hivi. Mwanasiasa mwa, mwaminifu ni nani aweze kumuona? Maana yeye huwapati watakuwa wanaona. Huwa eh. Jambazi mwenye huruma ni nani aweze kumuona? Hawapo. Jambazi atakuja ni mkatili. Eh. Nabiri mwenye kuhubiri injili inji, inji, inji, inji ya kweli hawapo, wengi kubiri injili ya uongo. Mke mwema nani hawapati? Maana yake utakutana nao wengi lakini ni nane wazowea kumuona. Kwa rugwa nyingine Biblia inaanza kwa kuonya kwamba hata kama utaona kiasi gani lakini sio wengi ndio maana humstari. Kweli sio kweli. Hmm. Pili ni kama kicha kwanza kwa rugwa nyingine usianze kutafuta kwa mba, wako pale wako pale hapana. Unjue kwamba Ndiyo Biblia yi metoka kusema. La pili, minasema, tukwa kwenye misali yoyo thelathina monja, tukwa kwenye misali yoyo thelathina monja, tukwa misali wa thelathini. Biblia nasema hivi, upendeleo hudanganya, na uzuri ni ubatiri, bali mwanamuke amuchaye buwana ndi atakei sishua. Biblia nasema, hongo kwa hivyo mwana mchumba, mwanamuke mtarajiwa, mt, mt, mt, mt, mt, mt, mt, mt, Hapo tukutu kwenye kipengele cha mke, tena cha kichamme Nani ya sombo ili ili? Anasema Upendeleo kwamba haa na mpenda wile, na upendezo nae na nini Anasema ni uongo inadanganya Na uzuli usikudanganya ni ubatini Masubabu hata yuri ambaye anamakunyaza na miaka sabini, temanini Halipo kuwa binta, halikuwa anafutia Kwa hiyo anasema ni ubatini, ubatini kito, ubatini kito mpacho hakidumu Kito mpacho ikunaharibika kukitikibatili. Nana nerewa. Yani hata kama likua mzuri kukuliko malaika. Hatafika semu frani atasinyaa. Na haichukua gimda mrefu. Kukulikana neno na mungu. Kiki ima Mimi nikuwa nena mimi. Kwa kuri ya maneno singa asema. Sipopu fuzi ya elewa. Yani hayako katika ufahamu wa manadama. Hali asema ni mungu. Kwa neno lake, Kwa yu ni kama maneno ya utangulizi ya kama ya kumukumbusha mtu. Lakini vile, vile, wewe kijana, wewe mama ambaye kijana wako naenda kuwaa na tafuta mbute, mchumba, kusimulazimishe pia kuchukua yeyote ile lazima kuwepo na umvuto. Bibirina nasema katika kitabu cha muhubiri, mlango ule wa tisa, lazima kuwepo na upendeleo fulani, lakini usue kigezo cha kwanza. Muhubiri tisa tisa hivi, uishi. Kwa furaha pamoja na mke umpendae lazima kuwe na upendo fulani yani na mvuto uvijwe. Na lieleweke pia kwamba mtu ambaye macho yangu mimi ataona yule ananipenda, na nampendezwa naye sio yule atakai naye. Ndio sio. Eh. yule mwenye kuolewa, yule mwenye kuoa lazima macho yake yaruhusiwe yapende. Eh, sio kigezo cha kwanza Kwa sabu kunyuma hameaza kusema kwamba kwaza hawa patikani Pili akasema uzuri ni ubatiri Kwa hiyo hata kama utapenda na utapenda uzuri Ukumye kwamba pia nafasi ya kondoki ya kuisha itaisha mene Na tuliringanisha wiki rio pita, Na mtu ambaye anakula bigiji Bigiji ukiaza kuida inakua sukari tupu Bada mda mfupi inabati mpila Eee unakuna kula mpila tu Eee Imejiniki biblia Sioo Siyo kwa fahamu eh, Kasa kigezo cha kwanza Basi baada ya kusikia maneno ya kutangulia Kigezo cha kwanza ni hiki hapa Tuwene katika kitabu cha waifeso Mlangu wa tano Sijajua kama u um, mlangu wa tano uta ubili tena Nisha ubili Higini uta kama somo Moja wapo katika bali Haya mambo ya familia Tuwene katika kitabu cha waifeso By the way Mambo ya mme na mkiwa wake Biblia Semu kubwa kapisa ni waifeso tano mambo ya mke mwema. Well. Mhubiri moja wewe lazima unajua mambo haya. Kila Biblia nzima inaongelea mambo vile vile. E, cha kwanza macho tulikuwa tunangalia kule nyuma mambo ya kufanya, lakini leo tunaangalia vitu vya kutumia kutumia kama kufanya upembozi, anafaa hafai. Kigezo cha kwanza kinachokuja kinacho kip inakuja habali za kitu kinaitwa uti uti kiasi upole aibu na maneno na mambo kama hayo uti upole kiasi ye, na maneno kama hayo yako kwenye yamerundikwa ya kwenye mstari mmoja leo hii kuna mabindi ambaye anasifika kwa kwa maneno yake Kurikuwa kukuwa mitetea hey. Mtu anaenda na angalia kopezake Na angalia ni mungu nasema pana Mimi ngekusha ule wa angalia ule, ule, ule kutokuwa na maneno maneno mengi mdomoni Nikipimo Chakwanza kabisa. Biblia nasema katika kitabu cha Yfesotano shina mbili biblia nasema Na maranyingi kipita nasema Ayo mambo hivi uwa tunahaza na nani Munda ote Wanapu kuwa wawiri hawa Mungu anahaza nasema Ewe muke fanya hiki. na mambina. Ewe muke fa, fanya hiki. Mimi. Uwana hubili. Kurengana na mbibia hivyo hapa. Mutirikuwa kishana na manamke. Na asa na manamke. Kama na mbibia hivyo hapa. Hapa ina asa na manamke. Ewe muke fanya hivyo. Kama hivyo. Kwa so. Wa efeso tano ishina mbiri, Inasema. Ewe muke fanya hivyo. Inasonga mbele. Wa efeso tano ishina Inaenda. Ewe muke fanya hivyo. Na minivyo ni nafu hubili Shina ambili anasema eni wake watini Waumezenu kama kumtibana Wetu Kipimo usicho kiona Kusipo kiona ujume kosea Alright Simezi nikansema sana Kena katika kitabu cha Petro wa kwanza Tatu moja na nane Hivyo nivikezo ya kwangalia ule, Na usitegime kwa mbo Hivitazaliwa badaye Hapana mwavina taftoma pema kabisa Kapla, havi, Kama havi kwa wakati wa uchumba Havi takuwepo minele Lazima yereweke Biblia anasema katika kitabu cha Pedro Kwanza tatu Nisemi nyingine ya mambo Anasema katharika tatu moja Anasema katharika nini wake Watini waumezenu Kusudi ikiwa akiweko Wasiwa amini neno Wavutu kwa mwenendo Mwenendo wa wake zao Pasipo lile neno Misali waane anasema, anasema hivi Misali waane anasema, anasema hivi ba Bali Kuwe utu wa moyoni usio kana, katika mambo ya zio haribika yaani roho ya upole na utulivu. Upole na utulivu. Ukiona idadi ya, man, ya majibizano ya mawasiliano yenu inalingana. Weo unasema matano na aya sema matano. Ujue wakati bada ya hapa atasema kumi utasema mawiri. Mianiko kwenye Biblia? Ama ukiona unatoa matano, anadulisha matano. Ujue, baada ya noa, utatoa mawiri, atatoa kumina mawiri. Ndipo, vimu ya mesema? Amen. Maneno mazuli haya. Mithali tisa kumina tatu. Mithari, tisa tatu. Amen. Mithali tisa kumina tatu, nasema. Yawani, mimi, Nimetumisa wajibu wangu, nimesema ni leo tuma Wanadamu watasikia, wasiputaka kusikia, don't care Watasimama mbele za mungu wao Mimi, nimesema ni leo watakia kusema Haona nasema Ijulikane leo, kwamba sina hatia kwa wanadamu Hei, kwenye matayo, kwenye matayo na mitume mwangu waishina Sema Sama na tazama, nimaambia Yuhete hivyo tokea Asi, ni naondoka zangu naenda kwa mataifa Hei voyo sisi jukumuleta si, ni kusema, jumaa kusema, mwenasema katika kitabu tia misali naanguolewa tisa wa 913 kipimo kini ijo ijo cha uti na u na u wa maneno mdomoni misali 913 kumina tatu ukiona hakupi na Ya yako uogope, 913 kumina tatu onasema iwe, imegeuka na kwamba a rani awe ndo mke a, m, yani, yamegeuzwa watu wasikilizane lakini sehemu ya kuanzia jamani Biblia inasema katika Mithali 9:13 Mwanamke mpumbavu hupiga kelele ni mjinga hajui kitu kisha sikia anapiga piga kelele wala maneno mengi pia unasema ni mjinga na hajui kinapumbavu Ndini mwema katika mithari kuminane moja Ndini mwema mpavu wanaifuntwa njimbaki Fami kono yaka Nenena pamoja Mithari kuminane moja Tuende katika mithari Kwa nitu wuzi naangalia hali ya ukole, utifu, usikivu na nini Kigezo kigena nitu wutakia kufata pale Kabla hujaangalia nigiri ya li zona zo Kabla hujaangalia Uh, kazi yari wa jiri wanao, apa na haja vewe hiki kingine kwanza. Na na mungu na hekima kuweza kusema tu kufata. Misari serathini, ukua pare kujibu tava misari true. Kaya umo, umda. Misari serathini, misari ule wa, wa na na sema yewe. Misari serathini, ishirini. Haya hivyo ndivyo mwene, hivyo, ndivyo mwendo wa mwanamke mzinifu kula akapangusa kinywa chake akasema sikufanya uovu Biblia mtaka mtu aangalie uaminifu ndani ya yule mke mtarajiu. E, kuna uwezekano wa kwenda katenda akala akapangusha midomo akasema sijafanya uovu. Niambia mimi niko salama. Mwana hicho ni kipikezo cha kuangali uaminifu. Nikuwa na mamu mwengi ya kusema Lakini nita kata tu Mkata wakitwa kuja rapila uko mbele Mwana katika kitabu cha mithali Angu ulewa sita, mithali wa 6 na 8 Mithali 6 na 8 Mithali 6 na Anasema na 8 Mithali 6 na na 8 Mithali 6 na Mtu aweza kukanyaga makaa ya moto Na nyayo zake zisi unguwe. Musalio, waishina naneo. Wa. anaenda. Anasema hivi. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Afanya jambo ritakaro mangamiza nafsi yake. Pipile anasema. Panapo kuwa hapana uaminifu katikati ya hii ndoa. Ni kama kuna makaya ya moto. Kuna uwezekano wa watu kuwana. Kuna uwezekano wa watu kungua. Kuna uwezekano wa watu kuharibika. ni kigezo cha kuangalia kikuba sana. uamini. Na no, ukakuta kuna binti unakuta ana ana ana, ana, ana, ana marafiki wakiume wako ishirini ana marafiki wakike kike wawili. Sio sio kipimo cha kawaida Kweli kabisa. Na hata wanaume unamta kijana hana, ana ana hana rafiki wa kiume lakini marafiki ndo wa kike ndio wamejaa. Kwenye mimi mimi mi, mi, neno lake. Okay. Sijui kama ni nani kwa ni inayotoka kwa Sijui kama kuna mtu ni mwasilini na kike kwenye mese ya kwenye usara kichocheo tukilecha kipu private kwa muda hara baadhi wa wakimbiri tatu zopit. Sina. wa minifu. wa kawaida tu amna shida. No no no no. Mekata? He? <laughs> Mekata? Misali Therathini na moja Tulikuwa, tute, mithali ni kitabu cha Hekima na Busara Na kitabu cha kifamilia vile vile kwa hiyo, Tutakoto kigusa sana lakini na seme nyingine Tusono kwenye misali therathini na moja kile ule mlango wa Mchumba, mke muema mtarajiwa Misali serasina moja, tusome misali wa kumina moja, tusome misali wa tatu na kumina tano. Labda, tuwazia kumina moja pa kumina tano, anasema hivi. Misali serasina moja moja, anasema hivi. Tu, tuwazia kumina mbili. Ha? Tuwazia kumina... Na tatu, anasema hivi. Hutafuta sufu na kitani anaongelea kwa sababu wa 10 akiwa ni mwema anafanya wa 13 sufu na kitani hufanya kazi yake na mikono kwa ya mikono kwa moyo taangalia mke mke mtarajiwa mwenye bidii anafanya kazi kwa mikono lakini moyo wake uko pale kwenye kazi yake Heo hiyo kuna semu nyingine usikia mungi ya natakikua kaya nani. Anafungua ana, ana tuka. Nasikia kwa sifu wa, wa, wa hindi. Hapana. Anakikua awe na bibis. Kuseo bibiria mesema. Anatafuta sufu. Na kitani. hufanya kazi yake na mikono kwa kwa moyo. Bibiria nasema msero kumina ne. Anasema. Afanana na merikebu ya za biyashara. Merikebu ni meri za kubeba mizigo Uyo mtu. Hamebeba mali. Eh. Huleta chakula chake kutoka mbali Huleta na chakula nyumbani Uyuhu ni manamke wanasiyo manamke Biblia inasema msara wa 15 Tena huamuka kabla haija, haujaisha usiku Huwa huapa watu wa nyumbani make chakula na wajakazi wake sehemu zao Huyuhu mtu mchapa kazi Anahumuka kabla usiku Biblia inasema huku mbela inasema Natayake haizimiki usiku Luchapa kazi Ah, ini doa sudah mwana yang mana mungkin awak berwalio? Apa nak? Kini semua muka dicuci sama. Sasar. Hai, hai garis yang kau maduniai yo tetes sama ini. Hai, we, tu Ya allah, Inatosha kupingana na dunia nzima Amen, amen, amen. Wajib Eric suri monere. Akan. Ayam. Okay, kalau mina kazi yangu ni kusoma mistari kuitafuta na kuipigia kelele basi au kuibwekea endelee kwa hiyo lazima utafute bidii leo hii kitu kama hicho hakiangaliwi na hakiangaliwi kwa sababu hakijulikani haki Aya maneno kuna kuna baba anaweza akakumbuka kumfundisha kijana wake haya maneno Hayupo. Kumpati baba wa hivyo. Kama yupo anasema baba yangu alifundisha, Aji hapa nitampa shilingi 550. Hata kama yuko mbali, anasema anithibitishe ani nitampa. Hawa kama wafundisha. Eh. Tu, Tumeshaona vigizao cha kwanza cha kwanza utii. Upole kutokuwa na maneno mingi. kutoku weka mbele kujipamba, wewe we kujipamba kwa na jipamba una mapambo ya rohoni ya utulivu. Eh. Ambao kinyume na manamuke wa dunia wa, wa leo. Eh. Tukaona kitu kingine, we, uaminifu katika ndoa. Tukaona bidii katika kazi. Leo hiyo tasikia pesa ya mwanamke ni mali yake ni ene. Ni, ni, ni ya dunia, hiu, kwa dunia inafaa. Haina shida, lakini chuo, mapato ya mume na mke yanatokyo yao sehemu moja kwenye mfuko mmoja wa nyumba yao. Na hapa sipo usifundishe kwamba atoke akatafute kazi huko hapana inaonekana huyu anafanya kazi nyumbani kwake, anawapangia watu nyumbani mwake. Labda ana pale nyumbani kwake. Labda ana biashara anasimamia pale nyumbani kwake. kini sio anakombia hela ya manamuke ni ya kwa kandajua ya manamuke ni ya kana hiyo ni manamuke wadunia na manamuke wadunia siweze kwa semea watendea kuwepo lakini mimi sita wasema abaliza na bibria isema abalizo kini katika kitabu cha mwanzo mlangu ule wa kumi mlangu wa pili mwanzo mbili kumina nane nasema mwanzo mbili kumina nane nita thibitisha kila kitu kwa mandiko ili kusudi atakai katai sikatae manenoanga katae mandiko Manzo 2:18 Biblia sema Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke Ni niitamfanyia msaidizi wa e. Lazima mchumba wako mke mtarajiwa awe wa kufanana na wewe. Kuwepo na ufanano. Kwa kufanana. Kufanana ni nini? leo uyu nasikia, eh, hame mpata mke, yae ya na miaka sijiu shina amepata hame mpata mke wa miaka 35. Awa hatu wa mefanana hawa. Uyu mze wa miaka 30 angapi ya robaini, na mkila ya na miaka shina miwiri wa mefanana. Najwa kuwa puna ufanano fulani mbibiria nasemu. Mwingine wakumbia, ha, mimi, sijiu li mempata, siju, um, ma, binti mbinti wa kihindi, naenda, ha, vitu vingi. Hamfanane, hamfanane ata ata, ata, ata ibada zenu azifanane. Mfanane kwanza mwili, mfanane vitu vingi. Je, ni lazima mtafanane aoe tujiwa hiyo kabila lake sio lazima, lakini je, kuna ufanano? Na ufanano mwingi sehemu kubwa unaanzia rohoni, lakini na mwili ni huwezi kukatana. Kwa hiyo so, hawa wawili hawawi roho moja, hawa wawili wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo well, lazima hili hili fanane. <todic> eh. Unasikia siji, juzi ni kwa naona siji kwa mtanao, si wapi siji. E, siji kuna waki Masai, na memuwa mwanamke waki Marekani, waku wanaishi kwa aboma. Sawa, kwa kupiga picha na kuchekesha na nini, na miaka miyiri mitatu ya kwazate, lakini ha, wakifika miaka sita saba, huyu atarudi Marekani, California, huyu atabaki umasaini. Lakini miezi mitatu ya kwanza miaka miwili mitano ya kwanza wakapiga picha wakajulikana kimani ndio lakini hawatazaeka pamoja kwa sababu hafanani <tuhiluna> Na, na, na yeye alisema so, mali sema ni Mungu sio mimi 20 minutes ndio minutes kufanana Lakini angalia mali na yeye kama yeye twende kwenye kitabu cha Ezekiel tufungie pale E, mienda kwa, ezeki rekumi wewe kijana, kama utabati muangalie mama, mwangalie mama wamkeo wa mtarajiyo, e tab yani, huta huyo, huta huyo binti, lakini angalia mama yake, Biblia na nasa maevi. Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel 16:44 Biblia inasema hivi Tazama kila mtu asitumiaaye mesali atatumia mesali hii kinyume chako akisema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Eh. Mm. Na anaendelea na dada zake vile inasema wewe huu binti ya mama yako amchukia ya mume wake na watoto wake na nawe u, u ni umbu la maumbo yako waachukiao wamezao na t... nienda kaangalie wale ma, wale mashemaji zako hakiki wa ndoa zao zinaendeleaje na ya mama yao na mimi nienda bibi uwezekano wa kuja kwako itakuja itakuwa kubwa kuna vitu vingine ningeweza kusema lakini hivi ndio vikuba vikubwa ngone niishie hapa tu kwenye vigezo vya mchumba mme mwema mtarajiwa kama wewe ni binti unatafuta mume au unaponso au una, una chuumiwa kipimo cha kwanza kabisa kabisa tunaenda kupande upande wa kiume eh mtumie muda wa kutosha kabisa kugusa ile eneo twende katika waefeso baadhi ya mambo tulioona kwa upande wa kike ni pia na apply wa kiume kwa mfano uaminifu na nini vitu vya pamoja Lakini kuna sehemu vina uzito kuliko semu nyingine. sasa tuje katika vile vizito kwa upane wa wanaume Vizito sana kwa upane wa manaume. Kwa za kabisa vigezo vya mchumba ume mtalajiwa cha. Kwa kabisa tuende kwenye kitapu cha wafeso, wa mlango wa 5. Kusari wa shina moja. 5. Tuanzie. Tuende, tu, tukua tumesuma 5. 2. Sinio. Tusume wa Efeso 5. 2. Tuende pare. Tuende, tuanzie na hapo. Waifeso taenda tena tano, wakini tuanziye tano shina tatu Jawani, hini neno ni zito sana kasababu, Kwa sababu, tusipokuwa makini na haya mambo tutakuwa tunua Kosea mungu, amependa tujue kweli hizi Waifeso tano shina tatu, bibiria hivi Kwa maana, mume ni kichwa cha mkewe Kama kristo nae, ni kichwa cha kanisa Wewe binti, unaenda kuolewa Una chumviwa unaweza pesa ukaangalia elimu kaangalia na saba ametokea kwenye kabina nzuri Anini? nini? Bibina anasema ujue uko unachagua kichwa. Alafu acha mara kama sio kigezo hapana. Ujue kwamba ndiye atakaye kuwa anakuamulia ana, ana vitu vingi sana. Anaweza kaamua sehemu ya kuishi mtakapoishi. Anaweza kaamua mambo mengi ndio kichwa chako. Ukikataa siwe kichwa ndio mtaanza kugombana mtaachana tena. kwa sababu hamtaelewana atataka abaki kuwa kichwa sasa wakati unatafuta kichwa tafuta kichwa kizuri usitafute kichwa uh, cha, cha panzi kichwa uh, nani kichwa cha kijinga cha kibumavu ili naomba nisicheze ni kwa uzito jamani mnielewe kwa maana mimi mtatafuta Mbe mwema Anaya kupenda Lakini ujio kwamba unatafta mtu wakukwamblia mambo mengi Amina eh, ni, ni mungu waliya weka sio mimi Dunia inajaribu kweandoo lakini Hayata toka ya tabaki vile vile eh. Na biblia nasama katika kitabu cha wakolinto wakwanza Mlangu wakuminamoja tuende pale Hili kusudi Kwa hiyo wakati unatafuta mume pamoja kwa sababu unataka yule ananipenda, ananiambia maneno mazuri, ananiambia sweet, ananitumia message asubuhi na jioni na nini? Hicho hicho sio kipimo cha kichwa hata siku moja. Uangalie je ana ufahamu mzuri, anauelewa mzuri, ana uwezo wa kuamua kufikiri kwa niaba? Lazima ukime sehemu zake za juu za kitete chake. Eh, kwa lugha ya Kitaala inaitwa haya faculties. sehemu za juu, ufahamu wake wa mambo. Ifu niju kuna mtu mingine wa mwono, kapisa kapisa mwono ni, ni bogasi, ni bwege. By the way, tafuta ucha mungu wake. Kwa sababu mpiliwe ya sema, kumucha mwono, dochazo ucha marifa. Yee. Yeah. Lakini, vilewe kuna ore ofahamu asili wa ujuzi sio ujuzi sio vitabu hapana ni hekima na ufahamu lazima utafute hema yake ufahamu wake wa mambo utayari wake hekima yake maamuzi yake hicho ni kichwa hicho amina wakondo wa kwanza 11:3 bilesema wakondo wa kwanza 11:3 Wako nito wa kwanza, mlangu wa kumi na moja, wa tata nasema. Lakini nataka mjue ya kuwa. Kichwa cha kila mwanamume ni kristo na kichwa cha mwanamuke ni mwanamume. Ujue wewe mwanamuke siku meolewa, ujue me, umepata kichwa kipya. Sasa kiche kiwe ni kichwa cha, cha bogasi. Hei. Kichwa kichwa ya makamasi. Anafanya kitu unatamani angefanya mwanau. Hei yeah, ya mea. Hei. Lakini kwa sababu umeona anaerimu, anaerimu, maarufu ni nini, hapa ana. Turiwana, yumapiri yo nasema, ni bora, ni heri, kula, chakula, chamboga, mboga, penye, penye, maerewano. Kuliko kugawana nyala, kuliko vinono, palipo na ugonzi. Eh. Ni mara mia mwe katika upungufu Lakini namuona hile baba na ufahamu By the way Naomba nisome kitabu mstari mwingine wa msingi Tune kwenye kitabu cha mithari 176 Mithari 176 Tusome pare ni muhimu sana Angalia maamuzi yake Angalia busara Angalia hekima Angalia baba yake vile vile alikuwa anaendea aje kama utampata. Wababa wengi wanakufa kabla ya ndao siku hizo. Sababu kuba hawana hawana uchamungu. Eh. Lakini kama yupo muangalie. Kwa sababu aliyomama Mega leo yafanya Isaka alikuwa anarudia mambo aliyofanya baba yake Ibrahim. Na mambo Mega Yakobo alikuwa anamkopi Isaka babake. Vivile lazima tuangalie hapo. Lakini, sio kigenzo kikubwa sana kama pari kwa upande wa kikeni kwa manamuke kwenye zekirish. 16, 48. 17, misali 17, 6. Anasema hivi. Misali 17, 6. Misali Anasema hivi. Watoto, kwa luka nyingina metumia wana. Wana, wawana, ndiyo taji ya wazee Wajuku hao. Wana wawana sinu Wa, wa, wana wawana Ndiyo taji ya waze Taji ni kitu kinachukupa utukufu Waze hutukuzwa na wajuku He Ndiyo inasikana sita kwa na mtoto Sini mtoto angu hiku hapi Ujua huko na njima utukufu Semi iliku takia na utukufu Lakini sio ndiyo kwa na itafuta Ndiyo na itafuta semu ya pili Ndiyo semu ya msari wangapi uli Wasita Semu ya pina semu hivi Na utukufu wa watoto Ni baba zao Wewe mama unapokuwa kona mtafta un -uko, unapo tayari unapata mme mtaraji wa mchumba Ujue baba ya mtoto hako ndo kipimo cha utukufu wa manawa takayo zariwa. Utukufu wa watoto ni baba zao Unaweza wewe mama ukafanya kina kitu Ukampeleka ukawa ni waziri Ukampeleka na kwenye magari na nini Lakini hata pata utukufu Kama baba yako ana utukufu Kibrema siapa Unazuka mpacho chote kumpelika na uraya ya kasoma Lakini atakuja kwa shoka Nime andi kwa jamari? Yee, ni ukumeo kwa kusoma yari andi kwa? Yee, ni ukumeo kwa kuchambua Kufukunyua kufu yariyo fichwa? Ana Utukufu, ujue utakapo kwa unahe mchagua Yuna ambaya, atakuja kwa mtoja Baba watotuwa kuujue ndicho, utukufu waho utategemea baba yao Leo hi watoto wengi ni ni maboga kwa sababu hawapati utukufu wa baba zao popote bali hawakutani. <tose> <tose> Niandikwa kwenye Biblia. Kigezo kiingie. Kwa hiyo una, unaona unapokuo kabla hujafikiria ananipenda anafanya ujue unatengeneza kipimo cha juu kabisa cha, cha, cha mafanikio cha kuchagua maendeleo. Watoto mpaka nyumba yako mpaka maamuzi mpaka makazi yako mpaka watoto wako ndio hicho kitu wanachokutafuta. By the way, bwana nimesema kitu kimoja tukielewe. Tukikumbuka hicho. Watu wakati mingine, namba mnisike, hili ili, namba tuweke pidi ngoja ni ugeze sauti. Watu wakati mingine, nguwaja tuseme kidogo. Pipili yana sema, kicho cha mwana mke ni mwana mme, na kicho cha mwana ni kristo. Mme asia na kicho mbae ni kristo, sio mme mkosai. kweli, okay. unasema so, hana kitu, amekatwa kitu. Lakini jicho hicho nadhaa kusema. Nini nadhaa kusema ni kwamba kuna watu kwenye milengo ile inaitwa feminism wanatafuta haki za wanawake ambao najua na, na, wanawake wengi hatina mama mlioko hapa hamlielewi. Ha, Amko kinyume na hiyo. Lakini influence hiyo ipo duniani. Wanakuambia ah huyu mwanamke wanaume wamependelewa, anafanywaje kichwa? Kichwa kimepewa nafasi ya juu. Wewe ni katika viungo vyako pima wewe ulipo. kichwa kiko juu Ndiyo sio juu ya shingo kuliko kila kitu sio huku chini kuna miguu inakanyaga kwenye matope inachoka inateseka iko sehemu ya mavumbundu ndio kichwa kiko juu haiwani sio huku mbele kuna mikono iko busy inafanya karibu kila kitu yani karibu unachokivanya yote mikono inausika. kuna na macho yanaongoza lakini wewe ulize kati ya hiki kichwa ambacho kiko juu kimebebwa tu hakina kazi na hii miguu ambayo yuko kwenye matope inateseka kipi ni muhimu kwenye mwili ni hiki kichwa juu au ni yuko kwenye miguu ambayo inateseka iko busy na kazi kichwa kiko muhimu zaidi kwa sababu kisipokuwepo mtu amekufa hata kama kichwa juu kimebebwa kichwa juu kimebebwa lakini kina majukumu makubwa kuliko miguu ndio sio kazi ya kichwa na miguu nani ambaye anafanya kazi kubwa sana ni kichwa Nandeo sababu mta kiugua kichwa, ugonjwa mkubwa kuliko zote mwini ni, ni wa kichwa Kwa hiki kichwa unachotaka kusema haa kipenderewa kufanya nimi Ujue kimebebeeswa majukumu kuliko wa hiyo mibu Kuliko wa mikono amba inafanya kasa Kichwa kichwa cha ume mbani na sema no kiko busy Haa, ah, nimereweka sijaireka Ni, sija ni, ni pointi, siyo pointe. Ya msingi, ikibibriya pia Tuende katika hoje nyingine Kwa hiyo mtarajiwa usia angalie, usi angalie, angalie. feather zake Usia angalie nani? Angalie Kwa sababu feather hazina usia na moja kwa moja Na na na kichwa kizuri Na ufahamu, Na hekima Habana Hai na ubaya tutakujo kuangalia mamba ya pesa taona Yaku wapa chini ya nakuja Lakini haja, haja toja kama na mamoja Kitu tapiri Takuangalia Kwa wewe binti ambao una nangia kwenye uchumba tuene kanyama e, Efeso 5, 25 pare mpaka 26 Efeso 5, 25, 26 e, pare pare tulipo kwepo tulisha kwepo marambili pare tuludi tena wa Efeso kwa sondo mlango wa mambo ya hayo mlango wa 5 seme ya pibi ya mlango wa 5 wa Efeso e, Efeso 5 25 26 nasema hivi enyi waume wapendeni wakezenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi akalitatakasa na kulisafisha kwa maji katika katika neno apate kujiretea kanisa tukufu lisilo na ila lisilo na hila wala kunyanzi wa, wala lolote kama hayo bali eh bali liwe takatifu nisi na mawaa vivyo hivyo imewapaswa waume nao wawapende wake zao kama miili yao wenyewe ampendaye mkeo hujipenda mwenyewe maana hakuna mtu anayemchukia anayochukia mwili wake popote pale Nama maana no ni lazima uangalie kipimo cha upendo upendo unaoongelewa hapa ni ule upendo wa kimungu mtu ambaye yuko tayari kwanza anasema analitakasa yuko tayari kukuongoza katika njia sahihi maana bado wale lakini mtu ambaye yuko tayari kuchukuliana na mapungufu yake kuchukuliana na madhaifu yako maana nyingi katika hali ya kawaida eh mimi eh, akina mama kukosea kukosea mama fulani na kwa sababu kipimo kitakuwa kwa huyo baba ule ule wepesi wa kuweza ule upesi wa kuweza kukusikiliza ili ndio linachukuliwa linaguswaga kama la kwanza kwenye makanisa na linafundishwa huko huko kipimo cha mwanamke mbona bora lakini ni kipo kama namba 2 tukote sasa leo hii, ue, wame, binti, anaenda naangalia kijana amevaaje na wake kwenye mitandao kwenye makundi na nini hicho hivyo vipimo havijapima chochote katika hivi tulivyokishaviona eh anaangalia ana ana, ana, ana ana degree ipi amesomea vitu gani eh anaangalia ana anaendesha ana, ana gari gani hata kama ni lapo azima by the way ujio kwamba vijana wengi wana, wanapoenda kuposa, wanaenda na magari ya kuazima kweli Awa naenda pole pole kwa azim. Na akina mama ni wepesi wa kudanganywa kirahisi sana jamani. Kama vile mababa ni naishi kudanganya kwenye makanisa, vile vile ni k... Yani Yaani naenda Una unakutana na mtu kwambia mimi nafanya kazi hemu frana ya kudanganya na nini, unakiangalia una, unaona ni kweli. Kumbe ata uko hajui, hajui kufikiria. Lakini kama anaupendo upendo kwako wa kweli, sio byeye kuna upendo na tamaa. Kama ametamani vitu yako. ungasikia mimi yule eh eh anampenda kwa sababu anacho cheka tabasamu lake eh hii inaitweje hapa hm zameni ni ana hivyo kipimo cha yeye kukusamehe ziko mekosea E? Na hii dimpo zikishaingiliana mstari wa wa kiunyanzi la umri hata ipenda tena. So miaka 30 na kidogo dimpo na mstari. <coughs> Hapa unatafuta mkataba wa kudumu. Kama unatafuta mume ambaye mtaka miaka mitano ukiwa bado bitu na nguvu sawa au unaweza vingine. Lakini kibiblia ndio haina hata mileni. Nani ngopa pamoja na mimi? Amina. Dumeja una kigezo cha pili cha mme muema mtarajiwa Bando mme muenyewe kimsingi Sio mtarajiwa tuana anatekua hivyo Tuone katika kitabu cha Timotheo Timotheo wa kwanza kigezo cha tatu Na, na kwa uzito uo, uo uzito huo huo Kile cha tatu no cha tatu Ki, Kigezo cha tatu Timotheo wa kwanza tano kumina nani Ngonyi nikimbia huko mingi njene Tano nani sio tano kumina tano nani Timotheo wa kwanza tano nani vibu na sema vi? Lakini mtu yeyote asiye watunza walio wake Yani wale wa nyumbani wake Hasa Ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asie amini Wewe, wewe binti usiangalia Huyu mme mtarajiwa na uwezo wa kwa nyumbani wake Ana uwezo wa kulisha watoto Sawa na wewe unazuka shiriki Lakini kuna mtu mwenye chanzo Mtu mwenye, mwenye, mwenye msingi wa kwanza Ni uwe mme wa Ni yule mmewa ambaye ni mmewa kutuse. Anakuambia, ni maramia. Yani sasa hapa meenda mbali kidogo. Lakini, hala mana hiyo. Anasema, ni wa mtu asie amini, asie, asie, asie, asie muamini Yesu. Lakini, anajikumula kuwa tuza wanjimali maki. Anawalisha, anawalisha. Na nturi sema, wakati mwanaume, yuko anajiandaka katika kipini cha ja uchumba. Siko kipini cha kupena chap, chap, nimba. Ni kipini cha kuona jie, unaweswa kulisha jimbali kwako. Yes. Haina, apa siongelea kwamba ana uwezo. Sasa wakati mwingine wanaenda nyuma zaidi, anaangalia je, ana na Ana na hapa hapa ameongelea magari. Kwa ni magari ni chakula? Eh, wewe binti wewe, usiende kwa yule kijana, Uyo ni mama yake anamwambia, "Aje, unaona wenzake wana magari, ana magari. Aje sima magari. Ana uwezo wa kualisha." Na chakula cha Tanzania ni ugari ano hoje o fato é o gali, como se curou se se quer dizer nada na pilão, a nessa hora o o o barilisha desce, nunca lá, do mais tarde ele não go, a gente se ama feito nata Tumalizia kwa kuangalia kipengere cha mwisho, na isha maliza kimsingi. Ukonzo wa kuwaza kuminane, therathina ane. Hii eh, eh, mwanja niseme, niseme, angalia kipimo chake cha kuweza, kama unaweza kufungua pari kumina, ukonzo wa kuwaza kuminane, kumina therathina ane. Angalia yule mweme mtarajiwa. Kama uwe ni mbinji wa Ana kikristo. Anawezo waku, wakuijua neno la mungu. Bipo na sema, wanawake kama hawana mwanamke kama hataelewa neno la Mungu aende akamuulize mume nyumbani je huyu mume wako hata sana anaenda basi je unaweza kumuliza neno la Biblia akakujibu kwa sababu ni kipimo cha kimungu kwa sababu ndipo na upendo utakapoanzia heniambia upendo ambao utajengwa juu kujua neno la Mungu upo upendo utadumu huo hautadumu Na zani kumejifuza funza mambu haya Nikwa nisome pale yakini kwa jiri ya munda Tashia hapa, unwa bariki sana Haa e, masomo ya familia na nini Yata tutaendeleza Endeleza tuna masomo mingine anakuja kidogo Tutaya tuta, gusa gusa Kujifuza yoto e, Yona nisomo labda hali kuhusu Maja kwa mwaja wewe vumilia jifunze Yata kuja anayo kuhusu pia Unwa bariki sana, baba mbinda kuchu kwa jiri ya marako Kusante kwa jiri ya semi ya mandiko Tulejifunza, unwa tunomba Ya, ya, ya kakutukuze wewe baba uh, bariki watu wako tembea nao wana uwe uh, pamoja na katika wiki hote uwe kumbele yao mungu baba sifa na watu zako na wema na fathiri zako zika mungu, tukatawanyika pamoja na wewe katulisha na kutunyesha mungu tukushkuru